Kettő. Remélem időben végzek az étteremben, mivel az előző éjszakát üres kézzel zártam, így ma be kell hoznom a lemaradást. Utálom ezt a helyet, mégis kedvesen mosolygok a vendégekre, amikor kiviszem nekik a hamburgert. Ilyenkor csak a borra a fejemben, semmi más. Még az sem, hogy minden nap, amikor hazaérek, hajat kell mosnom, hogy ez az undorító, égett zsírszak kijöjjön belőle. Szerintem lassan már a pórusaimból is ez árad. De ma végre megkapjuk a fizetést, úgyhogy legalább egy pozitív dolog történik velem. Amikor leadom a műszakot a váltásnak, átöltözöm, és Jake irodájába megyek. Az ajtaja nyitva áll, de azért kopogok rajta. Felkapja a fejét, ahogy észrevesz. – Fizuért jöttél? – néz fel rám a székéből. – Igen, bólintok, mire kikeresi a csekkemet, és a kezembe nyomja. Izgatottan bontom ki, de amikor meglátom az összeget, összefut a szemöldököm. Ez meg mi? Sok panasz érkezett rád, magyarázza Jake. Tudod, hogy ezek mind levonást jelentenek. Na most felment bennem a pumpa. Az egy dolog, hogy nem én kapnám a legcuki díjat, de sosem volt rám annyi panasz, amennyi a csekken hiányként látszik. Tudom, de, de ez egy vicc. Lassan én fizetek, hogy itt dolgozhassak. Akkor szedd össze magad, sóhajtja. Majd feláll a helyéről, és az iratszekrényben kezd keresgélni. Ennyi? – emelem fel a hangom. – Mégis mit kéne tennem? – fordul felém. – Nem én szabom meg ezeket a szabályokat? Vagy azt hiszed, hogy majd kivételezek veled csak azért, mert egyszer dugtunk? – Nem hiszem el ezt a hozzáállást. – Tudod mit? Eddig rosszul éreztem magam, amiért megbántottalak, de most már tudom, hogy jól tettem, mert egy igazi pöcs vagy. Ezzel sarkon fordulok, és kiviharzam az étteremből. Az is csoda, ha ezek után megtarthatom az állásomat, de nem érdekel. Ki kellett mondanom? Nem hagyhatom, hogy mások folyton a lelkembe tiporjanak és megalázzanak, csak azért, mert nem vághatok nekik vissza. Ő is tudta, hogy ez nem működhet így tovább. Megmondtam, hogy alkalmatlan vagyok a normális kapcsolatra, de ő erőltette, hogy adjak a dolognak egy esélyt. Adtam. Hát ez lett a vége. Elegem van abból, hogy a helyzetem miatt be kell fognom a számat, és sosem reagálhatok úgy, ahogy akarok. Pedig bőven lenne, mint mondanom. Akkora dűfogott el, hogy legszívesebben összetéptem, és hozzávágtam volna Jakehez a csekket. De ez is pénz, még ha kevés is. Nekem pedig szükségem van rá. Az már biztos, hogy bármelyik kaszinóba is vigyem ma az utam, az első kört a bárpultnál fogom megtenni. Annyira felidegesített a mai fizetési mizéria, hogy eldöntöttem, keményebben fogok hajtani. És nem csak keményebben, de nagyobb kockázattal is. Így egy híresebb kaszinót választottam az estimelőhöz, az Onyxot. Előkerestem a legelegánsabb esteimet, felkötöttem konyba a hajamat, és most itt állok a csillogó márványpadlón, amiben a visszatükröződő képemet bámulom. Ma este sikerülnie kell. Egy igazán nagy halat kell fognom ahhoz, hogy ne kelljen a munkámra támaszkodnom. Nem akarom tovább eltűrni a megaláztatást és a lenéző pillantásokat. Mostantól én is normális életet akarok. Persze a lopás részét leszámítva. A bárpulthoz érve meglepő látvány fogadott. Csupán néhány férfi vendégi szogatott. A vendégek többsége nő. Mind csinosak, fényűző ruhákban is sminkben díszelegnek, de mindegyikük egyedül üldögél a székeken. Néha-néha egymáshoz szólnak, de nem beszélgetnek folyamatosan. Mintha ismernék is egymást, meg nem is. Amikor egy férfi megkörnyékezi az egyiküket, az rögtön felveszi a legszebb mosolyát, és rendel még egy italt. Természetesen a férfi fizet. Elcseverésznek egy ideig, majd együtt távoznak. Ekkor esik le, hogy mi is folyik itt. Nekem most pont erre a helyre van szükségem. Közelebb lépek hozzájuk, és felülök arra a bárszékre, ahonnan az imént sétált el az egyik lány. Rendelek magamnak egy koktélt, és leteszem a pultra a táskámat. Új vagy! Szólal meg mellettem egy vörös hajú nő. Gyönyörű arca van, vonzó tekintete és csodás alakja. Ő bizony más ligában játszik, mint én. Igen, válaszolom. Lorna vagyok. A Lorna olyan művész névnek tűnik, de ebben a világban nyilván nem használják a saját nevüket. Álésá, mutatkozom be. Nem fogom elárulni a saját nevemet. Elvégre egyáltalán nem vágyom arra, hogy megtaláljon a rendőrség, ha lebuknék. Kezet fogunk majd pultosnak, hogy kér még egy italt. Nem láttalak még erre, folytatja a beszélgetést. Kinek dolgozol? Egyedül vagyok, vágom rá. Ó, kerekedik ki a szeme, szóval privátban melózol. Nem szeretem a kötöttségeket, vonom meg a vállam. Gyanakodva mér végig. Úgy tűnik itt elég összetartó a társaság, ha rögtön kiszúrta, hogy nem jártam még itt. De most nem miatta jöttem. Rendelek egy pohár pesgőt, és felmérem a terepet. Nem ilyen helyekhez szoktam. Túl sokan vannak, és mindenki olyan távolságtartónak tűnik. Ahogy elnézem, a legtöbbször a lányok szólítják meg a férfiakat, akik vagy kapnak az alkalmon vagy nem. Most viszont nehéz dolgom van. Egyik férfi sem viselkedik úgy, mint aki kimondottan társaságra vágyna. Nem vagy túl gyakorlott ebben, nem igaz? Szólít meg ismét Lorna. Eddig könnyebb dolgom volt, ismerem be. Ne hiszem. ilyen külsővel biztos, hogy ragadtak rád a pasik. De ebben a környezetben más szabályok uralkodnak. Azok a férfiak, akik ide járnak, nem akarnak megdolgozni, érted? Azt akarják, hogy ők legyenek a vágyat tárgyai, hogy érezzék, ők a felsőbbrendűek. Úgyhogy nem valószínű, hogy bárki is a horgodra akad, ha nem teszed oda magad. Nagyot kortyol az italából. Tapasztalt lehet, ha ennyi minden tud az itteni világról. Meg kéne fogadnom a tanácsát, mert nem akarok egész széjjel itt ülni. Csak ez a pohárpesgő is olyan drága, hogy az egész műszaknyi fizetésem rá fog menni. De sosem késő tanulni. Eddig olyan könnyen kiszúrtam azokat a férfiakat, akik pont tökéletesek voltak számomra. De most csak arra hajtok, hogy valakivel összejöjjön. Az ilyen elit a társaság krémje szokott járni. Ezért biztos vagyok abban, hogy szép zsákmányra tehetek szert. Ezek a lányok pedig elég tapasztaltak ahhoz, hogy ellessek tőlük néhány trükköt. – És hogy szoktátok ezt csinálni? – fordulok Lorna felé, mire halványon elmosolyodik. – Először is ki kell választanod valakit. Alaposan kell mérlegelni és dönteni, mert nincs annál lelombozóbb, mint egy egész este körbe-körbe szaladgáló lány. Olyat válasz, aki passzol hozzád. Vedd fel vele a szemkontaktust, majd jelezd a testbeszédeddel, hogy nyitott vagy. Ha továbbra is bámult téged, akkor nyert ügyed van. Csak oda kell hozzá sétálni, hízelegni kicsit, és már fizeti is a szobát. Ennyi? ráncolom a homlokom. Néha nem ilyen egyszerű, de ha gondolod, segítek neked az elején. Mivel teljesen tanácstalan vagyok, hogyan kell pasikat felszedni egy ilyen helyen, ezért rábólintok az ajánlatára. Az itteni férfiak egészen más kategóriába tartoznak, mint akikkel eddig dolgom volt. Lordnál megtámaszkodik a pulton, és szemügyre veszi a tömeget. Hát, nem is tudom. Neked valaki különleges kell. Látom rajtad, hogy olyanra van szükséged, aki tapasztalt. Mondjuk egy idősebb férfira. Azt hiszem, már meg is van a tökéletes áldozat. A nyerőgépek irányába biccent, ahol épp egy szők és hajú férfi közeledik a pult felé. Valóban idősebb nálam, és sokkal otthonosabban mozog ebben a közegben, mint én. Azonban nem úgy tűnik, mint aki nagyon ismerkedni akar. Mogorva kinézete, éles arcvonásai egyáltalán nem erről árulkodnak. Nem hiszem, hogy ő a megfelelő, rázom meg a fejem fintorogva. Dehogy nem, hígy nekem. Már volt hozzá szerencsém és egy igazi úriember. Minden este itt van, és rendesen fizet. Az öltönyéből és a cipőjéből ítélve pénzes pasi. Úgyhogy ezzel nem is lehet gond. És ha megbízható, akkor nagyot nem koppanhatok. Még akkor sem, ha ezúttal valóban elvégzem a munkát, amiért fizet. Elvégre is egy ilyen helyen simán elkérhetek egy ezrest. Kicsit megigazítom a ruhámat, hogy a dekoltázsom még szexibb legyen, és kihúzom magam az égben. A következő pillanatban pedig már találkozik is a tekintetünk. Nem... Valóban nem tűnik rossz partinak. Szigorúan méreget. Majd amikor összefut egy másik férfival, beszélgetésbe elegyednek. Ahogy látom, ennek lőttek, pedig nagy reményeket fűztem hozzá. Már épp elfordulnék tőle, amikor észreveszem, hogy a szeme sarkából még mindig engem figyel. A szigorú kisugárzásában van valami vonzó. Nem tudom, hogy a pesgő okozza-e, vagy az a láthatatlan feszültség, amit a pillantása okoz, de megremeg a térdem. Amikor végre elköszön a másik férfitól, folytatja útját a bárpult felé. Lesevezi rólam a szemét, miközben rendel magának, és megáll velem szemben a bár túl oldalán. Sok szerencsét! Sugi odalor nem majd magamra hagy. Ez nem kell szerencse. Ahogy rám néz, tudom, hogy már a markomban van. Nem akarom rögtön letámadni, ezért még várok kicsit. Kellemesen megiszom a pesgőmet, és csak utána állok fel a székről. Izgulok, hiszen ez a férfi igazi nagy pályásnak tűnik, de kifelé ebből semmit sem mutatok. Maga biztosan lépdelek felé, miközben tetőtől talpig végigmér. Jó estét! Köszönök halvány mosolyjal az ajkamon. A mosolyt nem viszonozza, továbbra is merettem bámul rám. Önnek is, biccent felém. Mélyen búgó hangja tekintét parancsoló. Első nekifutásra keményebb diónak tűnik, mint amit vártam. Ha jól láttam egyedül iszogat, folytatom a társalgást. Csatlakozhatok? Csábosan pillantok rá, mire éles tekintete még mélyebben hatol belém. Nem felel, csak a pultosnak, hogy töltsön nekem egy pohárral. Nem láttam még erre. Új vagyok a városban, vonom meg a vállam. Most költözött ide, vagy csak szórakozni jött? És is, is, de elég magányos így egyedül. Nem akarom sokáig húzni az időt, úgyhogy végig simítok a kézfején, miközben csábos pillantást vetek rá. Elérem vele a célomat, mert nagyot nyel, de igyekszik leplezni az izgatottságát. Kicsit közelebb lépek hozzá, hogy ne kelljen olyan hangosan beszélnem. Ha van kedve hozzá, lehetne a társaságom. Csak azért, hogy ne legyek annyira egyetül. A szemében semmilyen érzelem nem tükröződik. Kizárólag abból sejtem, hogy kapható rá, hogy folyamatosan engem bámul. Egy pillanatra sem szakítja el tőlem a tekintetét, ami maximum az ajkamra vagy a dekoltázsomra siklik le olykor-olykor. – Mennyi? – kérdezi. – Határozott, úgyhogy én is az leszek. – Ezer – vágom rá. – A szemes erebben, sőt, talán még meg is könnyebbül. – A fülemhez hajol – Érzem, ahogy a forró lehelete a nyakamba csapódik, amitől az egész testem líba bőrös lesz. Van egy privát szobám hátul, suttogja. Ott kettesben lehetünk. Kihúzza a kezét az enyém alól, és rámarkol a karomra. Nem erősen, de határozottan. Az érintése ugyanolyan kemény, mint amilyen a jelleme is. És bevallom, ez szörnyen felizgat. Nem gondoltam volna, hogy valaha ennyire bele fogom élni magam a munkámba. Talán most először fordul meg a fejemben, hogy azt se bánnám, ha valóban meg kellene dolgoznom a pénzemért. Biccentek, mire lehúzza a maradék italát, és elindul a terem hátsó része felé, én pedig követem. A szívem a torkomban dobog. Csak most esik le, hogy nem tettem bele az altatót a puharába. De Biztos lesz még rá esélyem. Ha privát szobája van, akkor megkérem, hogy ígyunk még egyet, mielőtt rátérnénk a lényegre. Annyira elvarázsolt, hogy nem gondolkodtam tisztán. Nem azért vagyok itt, hogy lefeküdjek vele. Nekem csak a pénze kell. Három termen vágunk át, mire elérünk egy hátsó folyosóra. Úgy néz ki, mintha már is a szállodába jutottunk volna, de itt nincsenek számok az ajtókon. Talán ezek a szobák direkt erre a célra lettek kialakítva, hiszen elég sok lányjal találkoztam odakint. Megállunk az egyik ajtó előtt, amit kinyit, majd előre enged. Először megnyugszom, ahogy belépek a szobába, mert azt hiszem célba értem. De amikor meglátom, hogy egy irodában vagyok, megtorpanok. Nem is kimondottan iroda, inkább úgy fest, mint egy elegáns dolgozó szoba. Kattan az zár mögöttem, majd a férfi megkerül és az egyik székre mutat. – Őle, le! – parancsol rám. A hangja baljósan cseng. – Inkább állok. – Köszönöm. – válaszolom megszeppenve. Azt mondta, műle! ripakodik rám. A viselkedése megváltozott. A tekintete sokkal szigorúbb, mint ezelőtt, már ha ez egyáltalán lehetséges. Megérsz, ezért megteszem, amit mond. Megáll velem szemben, háttal az asztalnak dől, és keresztbe fonja maga előtt a karját. Kinek dolgozol? kérdezi. Senkinek, rázom meg a fejem. Ne hazudj! Én nem. Nem tudom végigmondani, mert előre hajol és megtámaszkodik a szégem karfáján. A pulzusom az egekbe száll, hogy az arca egészen közel kerül az enyémhez. Láttalak már több házban, szóval nem kell a szöveg. Baromira utálom, ha valaki engedény nélkül beteszi a lábát az én területemre. Kezdem sejteni, hogy nagy bajban vagyok. Valahogy ki kell magam dumálnom ebből a helyzetből. Én nem vagyok kurva. Védekezem. Komolyan! Pedig jó pár videófelvétel bizonyítja ennek az ellenkezőjét. És most már én is. Félérted, én sosem fekszem le senkivel, magyarázom. Csak felcsalom őket a szobába, és nem engedi, hogy befejezzem a mondatot. Kiegyenesedik, majd megkerüli az asztalt, és felemeli a rajta fekvő telefont. Szükségem van két emberre, mondja, majd le is teszi. Most már biztosan nem a pesgőt, hölre meg a megalábam. Rendesen betoljtam, hogy mi fog velem történni. Még sosem kerültem bajba, mindig is elővigyázatos voltam, ezért most fogalmam sincs, mit tehetnék. Megondom, mi lesz. Lép vissza elém. Te most szépen kisétálsz ebből az épületből, és soha többé nem teszed be ide a lábad. Se ide, se máshova. A képedet körbe fogom küldeni az összes többi kaszinónak, hogy még véletlenül se próbálkozhass. Ezt nem teheti meg. Vagy mégis? De... – Semmi, de – rázza meg a fejét. – Ez nem az alkudozás helye. Örülj, hogy ennyivel megúszod, és nem hívom rád a rendőrséget. Elfog a hányinger. Ha csak belegondolok, hogy lecsuknak. – Mi lenne velem? – A börtönt biztosan nem élném túl. Az ösztöneim is azt súgják, hogy minél gyorsabban húzzak el erről a helyről, és amikor a férfi kinyitja az ajtót, hogy belépje rajta a két kemény kötésű biztonsági őr, a testem is rögtön reagál. Felpattanok a székből, és már indulnék is – de az egyik megtermett legény velém karol. – Hagyj békén! – tépem ki magam a kezéből. Hirtelen annyi adrenalin szabadult fel bennem, amitől egészen megjött a bátorságom. Eddig csak hebegtem-habogtam, de hozzám aztán ne érjen itt senki. Még ez a gorilla se. Úgy néz fel a szőke férfira, mintha tőle várna választ. – Csak kísérjétek ki! – int felénk. Még egy utolsó pillantást vetek rá. Ki lehet ez az ember, hogy ekkora hatalma van ebben a kaszinóban – Bizonyára valami biztonsági főnök, akinek az a dolga, hogy felügyelje a megfelelő működést. Ezzel eddig nem számoltam. Egyik helyen sem okozott gondot a meló. Most mégis rossz embert szúrtam ki magamnak. Álljunk csak meg. Hiszen nem is én választottam őt. A főbejárat felé közeledve megakad a szemem lornán. Elégedetten Elégedettem mosolyog, amiből rögtön rájövök, hogy direkt lökött az oroszlán karmai közé. Nem gondoltam volna, hogy ilyen kemény verseny van a lányok között, de most már tudom, hogy ezzel nem szabad játszani. Bár most már úgyis mindegy. Az egyik biztonságiőr kinyitja nekem az ajtót, hogy kiléphessek rajta. Emelt fővel teszem meg, sőt úgy, mintha ők csak azért lennének mellettem, mert vigyáznak rám. Vissza se nézek rájuk. Fogok egy taxit és hazavitetem magam. Most egyáltalán nincs kedvem buszozni. Csak minél hamarabb otthon akarok lenni, hogy kitaláljam, mihez is fogok kezdeni. Hiszen többé egyik kaszinóba se léphetek be. Az biztos út lenne a letartóztatásomhoz. A fizetésem pedig pff, épp arra elég, hogy ne halljak éhen. Mindössze az eddig összegyűjtött pénzemmel tudok valamit kezdeni. Ha okosan befektetem, akkor akár egy szép kis összegütheti a markomat néhány év múlva. Csak azt nem tudom addig, mihez kezdek. Amikor a taxi kitesz a ház előtt, kifizetem, majd az ajtóhoz lépek. Előveszem a kulcsomat, hogy kinyissam, de akkor észreveszem, hogy az egész zárat kitépték a helyéről. Elfog a pánik. Remegő kézzel tolom be az ajtót, de a látványtól ami fogad, földbe gyökerezik a lábam. Az egész nappalit felforgatták. a holmiaim szana hevernek a földön. Tudtam, hogy nem ez a legjobb környék a városban, de reméltem, hogy legalább a saját házuk tájékán nem lennének képesek az emberek ilyesmit tenni. Hirtelen eszembe jut valami. A hálószobába szaladok, amit hasonló állapotban találok, és letérdelek az ágy mellé. Kihúzom alóla a bőröndöt, felnyitom, és kiveszem belőle a cipős dobozt. Pontosabban csak venném... Amikor meglátom, hogy a fedele nincs rajta, és teljesen üres, kiszalad az összes levegő a tüdőmből. Leülök a földre, mert érzem, hogy kifut a testemből az erő. Három év munkája. Három évnyi dupla műszak, éjszakázások és spórolás. Most mind oda veszett. És a pénzzel együtt az álmaim és a reményeim is. De ha más nem... Azt megtanultam ez alatt az idő alatt, hogy sosem maradhatunk a földön, még akkor sem, ha láncokkal kötnek minket oda. Fel kell állnunk, és tovább küzdenünk, mert a sírás semmit sem old meg. Felhúzom magam az ágy szélébe kapaszkodva, és lerúgom a cipőmet. A hajam a vállamra omlik, miután megszabadulok a csatoktól, amik a kontyomat tartották. A terasz felé sétálva kinyitom a hűtőt, hogy kivegyek belőle egy sört, de ehhez az estéhez valami erősebbre lesz szükségem. A polcról leveszek egy üveg vodkát, és leülök a kerti székre. Felteszem a lábam az asztalra, miközben rágyújtok. Hát, ennyi volt. Ma este újra kell terveznem mindent. Néhány óra leforgása alatt kicsúszott a talaj a lábam alól. Eddig se volt rózsás a helyzet, de legalább volt némi remény arra, hogy egyszer egyenesbe kerülhetek, hogy megváltoztathatom a jövőmet. Nem akartam meggazdagodni, csak normálisan élni. De most újból át kell gondolnom, hogyan érhetem ezt el. Ha csak magam miatt kéne aggódnom, egészen más lenne a helyzet, de így. Tudtam, hogy ez élet nehéz, de csak most érzem igazán, hogy ez mit is jelent. Fel kell hívnom hanát, Először is vele kell megbeszélnem, hogyan tovább. Eddig is szörnyén sokat segítettek, és reméltem, hogy hamarosan már nem kell rájuk támaszkodnom, de így most füstbe ment minden erre irányuló tervem. Tudnia kell, hogy szükségem lesz még némi időre ahhoz, hogy talpra tudjak állni. Előveszem a mobilomat, és épp kikeresném a számát, amikor a telefontokból kiesik egy kis cetli. Először nem tudom, mi az, de aztán meglátom a rajta szereplő nevet és számot. Van, hogy az élet keresztbe tesz nekünk, de mindig felajánl egy új lehetőséget. A tegnap este történtek most már egészen más megvilágításba kerülnek. Szeretném azt hinni, hogy létezik a sors hogy minden egyes cselekedetünk afelé terel minket, ami megvan nekünk írva. És talán ez a hatalmas pofára esés kellett ahhoz, hogy végre azt az utat járjam, amit nekem szántak. Az étterembe lépve átfut az agyamon, hogy most még meggondolhatom magam. Még hazamehetek, és mindent beleadva újra felépíthetem, amit elvesztettem. De tudom, hogy ez lehetetlen. Főleg úgy, hogy be sem tehetem a lábamat a kaszinókba. Ha sürgősen nem szerzek pénzt, az egész életemet azzal tölthetem, hogy ébérért bunkó vendégeknek szolgálok fel másodosztályú ételeket. Csak egy cél lebeg a szemem előtt, és addig nem nyugszom, amíg azt el nem érem. Leülök ugyanabba a boxba, ahol akkor éjjel is beszéltünk, és rendelek magamnak egy kávét. Az a legolcsóbb. Félek, hogy kidobnak, ha nem fogyasztok semmit, ahogy én is szoktam a vendégekkel. Remélem eljön. Nem jelzett vissza, de ettől függetlenül én várok rá, mert jelenleg nincs más lehetőségem. Az asztalra kitett szalvétákból kiveszek egyet, és hajtogatni kezdem. Képtelen vagyok nyugton ülni. Csak az jár a fejemben, hogy vajon jól döntöttem-e. Tudom, nem vagyok abban a helyzetben, hogy válogassak, de a lelki ismeretemmel még küzdök. Amikor belép az ajtón, nagy kő esik le a szívemről. Intek neki, bár magától is észrevesz. Hozzám sétál, és leül velem szemben. Nem gondoltam volna, hogy keresni fogsz, sohajtja. Hát, én sem, rik. vonom meg a vállam. És mégis itt vagyunk. A pincérnő újból megjelenik az asztalnál, és mindkettőnknek kávét tölt. Rendeltél -e már? Nem, még nem. Igyekszem úgy tenni, mintha minden rendben lenne, de a gyomrom egy hatalmas korgással elárul. Két adag békönös rántottát kérnénk, fordul Rick a pincérnő felé. Sült krumplit és áfonyás palacsintát. Miután a lány mindent felírt, távozik, mi pedig kettesben maradunk. Ez sok minden reggelire, jegyzem meg. Úgy el, ki, mint aki hetek óta nem evett normálisan. Hát igen, a sörés cigi nem túllaktató. A kaja a legtöbbször luxus nálam. A melóban szokta menni, hogy spóroljak. Abban a koszfészekben. Csoda, hogy járnak oda emberek. Nem egy mislán csillagos hely az tuti. Mosolygok rá, de ő nem viszonozza, pedig csak jó fej akartam lenni. Na mindegy. Ahogy megkapjuk az ételeket, rögtön rávetem magam a sült krumplira. Szóval, minek köszönhetem a találkozót? Kérdezi. Erre nehéz rögtön válaszolnom, mert tulajdonképpen nem gondoltam -e teljesen, hogy mit is akarok. Szarban vagyok, vallom be. Elég nagyban. Azt hittem, hogy képes vagyok belőle egyedül is kimászni, de... Most még mélyebbre süllyedtem. Átgondoltam, amit mondtál, és azt hiszem ez az egyetlen módja annak, hogy kiverekedjen magam a nehézségekből. Mégis szükséged van a mocskos pénzre, mondja fel a szemöldökét. Van az a pillanat, amikor a saját meggyőződéseinket félre kell tennünk, hogy megvédjünk valakit, akit még magunknál is jobban szeretünk. És neked ki lenne az? kérdezi homlokláncolva. A zsebemből előhúzom a pénztárcámat, abból pedig egy fotót. Átcsúsztatom az asztalon Rick felé, aki gondterhelett tekintettel vizsgálja. Ő, Joel, mondom, négy éves. Láthatóan megleptem ezzel. Ezek szerint hiába követett, nem tud mindent az életemről. Hol van most? Néz fel rám. A nagynéném neveli Los Angelesben. Én nem tudnám őt eltartani, még a minimumot sem nyújthatom neki. Ezért úgy döntöttünk, ott jobb helye lesz, amíg összeszedem magam. De két éve hiába dolgozom magam halálra, még így sem elég, amin van. Meg akarok neki adni mindent, amit csak lehet, de egy szaros pincérnői állás mellett ez lehetetlen. Halvány mosolyjal a az szélén bólogat. Megértelek. Ismertem egy nőt, aki szintén hasonló dolgokat mondott, amikor megszületett a gyermeke. Ne hasonlíts az anyámhoz, vágok közbe. Ő pont, hogy egy ilyen világból taszított ki. – Igaz. Ő nem vagyont és luxust akart neked adni, hanem normális életet. – Szerinted rossz anya vagyok, amiért jót akarok a fiamnak? – Nem, egyáltalán nem, sőt. Te is a legjobbat akarod neki, és ez a legszebb dolog, amit egy anya tehet a gyermekéért. – Elveszem előle a fotót, és visszateszem a helyére. Rég izgultam ennyire. Nem is izgulok, inkább izgatott vagyok, és reményelt Eli. Nem így akartam, és nem is tetszik túlzottan, hogy honnan származik a pénz, de vannak olyan helyzetek, amikor a büszkeségünket le kell nyelni. Csak az járhat a fejemben, hogy Joelnek így lesz a legjobb. Talán meg se tartom az egészet, csak lecsippentek belőle, hogy rendes életet biztosíthassak neki. De az biztos, hogy csak az ő sorsa lebeghet a szemem előtt. Akkor, sóhajtom, mit kell tennem? A szikrázó napsütésben alig látom rendesen a tornyot. Csak amikor felveszem a napszemüvegemet, akkor tudok felnézni rá. Rick azt mondta, hogy itt, a Weir Towersnél találkozunk, hogy elintézzük az utolsó simításokat. Még nem volt időm rá, hogy felfogjam, mi is történik. Csak az lebeg a szemem előtt, hogy végre megoldódik minden problémám. De persze tudom, hogy ez mivel jár. Addig viszont, amíg nincs minden a kezemben, nem élem bele magam. Ez eddig még csak ígérgetés és mese. Ezt a rikketse se ismerem annyira, hogy megbízzak benne. Amikor megérkezik egy öltönyös latinamerikai férfi kíséretében, még jobban elfog a kételj. Ő, Mr. Ruiz, édesanyád ügyvédje, mutatja be nekem Rik. Hello, nyújtom a kezem. Sophia Jones. Örülök, hogy megismerhetem, fog velem kezet Ruiz. Az édesanyja sokat mesélt örről. És mégis mit? kérdezek vissza Flegmán. Azt sem tudta, hogy éleke még? A férfi zavarba jön, a torkát köszörülve kapja el a tekintetét. Rik felé fordul, tőle várja az erősítést. Talán menjünk fel, ott kényelmesebben beszélgethetünk. Ruiz elindul a bejárat felé, de én megtorpanok, amit Rik is észrevesz. Mi az? kérdezi. Valahogy nem fűlik ahhoz a fogam, hogy két vadidegennel felmenjek egyedül egy lakásba. A szemét forgatja. Gondolod, hogy ennyi energiát fektettem volna abba, hogy báncsalak, ha egyszer már voltunk kettesben? Ez jogos, bólintok. Majd elindulok én is a torony felé, de amikor elhaladok rik mellett, felé fordulok. De azért szemmel tartalak. A portás jókedvűen köszönt minket, amikor odaérünk hozzá, és ez egy kis megnyugvásra adok ott. Attól még mindig tartok, hogy mi vár rám odafent. A lifttel egészen a 36. emeletig megyünk. Már attól szédülök, ahogy meglátom ezt a számot. Remélem, nem kell sokáig itt maradnom, mert akkor szükségem lesz valami erősre, hogy ezt kibírjam. A liftből kiszállva jobbra fordulunk, ott pedig Ruiz kinyitja az egyik ajtót. Elég puccos hely ahhoz, hogy ez legyen az irodája, és amikor belépünk a lakásba, ez a megérzésem beigazolódik. Egy modern, minden luxussal felszerelt penthouse lakás folyosójára érünk. Ruiz tovább tessék el, és amikor bemegyünk a nappaliba, a lélegzetem is eláll. Még sosem jártam ehhez fogható helyen. Ehhez képest Hannah háza a Malibúban egy ócska kis viskó. A nyitott konyha és nappali falát végig ablakborítja, amin keresztül elénk tárul a strip látványa. Még így fényes nappal is elképesztő látványt nyújt a Paris Las Vegas előtti Eiffel és a Bellagio szökők Wow! Nézek végig a bútorokon és persze a kilátáson. Mi ez a hely? – A téd, vágja rá Itt lakott az édesanyád. Hirtelen az egész helyiség hangulata megváltozik. Már más szemmel tekintek a falakra, a padlóra, a berendezésre. Sosem ismertem az anyámat, de mégis úgy érzem, hogy egy kicsit közelebb kerültem hozzá azáltal, hogy ott vagyok, ahol a mindennapjait töltötte. Lassan körbesétálok, és alaposan végignézek mindent. – Minden az enyém? – kérdezem. – igen, Bicent Ruiz. Amint aláírja a papírokat. A pulthoz lép és ráfekteti az aktatáskáját. Még kell egy kis idő, mire feldolgozom a hallottakat, de közelebb megyek, hogy megvizsgálhassam a dokumentumot. Lássuk, jól értem -e. Ha ezt aláírom, akkor ez a lakás mindennel együtt az én nevemre kerül? Pontosan. Ez, valamint még két másik ingatlan, négy gépjármű... Nagyjából tizenkét millió dollár különböző számlákon és értékpapírokba fektetve. És a cég is. – Cég? – ráncolom a homlokom. – Csak azt nem mondja, hogy számlát is adotta. Elharapom a mondat végét. Nyilván tudja, hogy mivel foglalkozott az anyám, de azért nem akarom nyíltan kimondani. Nos, a cég valójában a nagyapjáé volt. Egy mexikói üzem, ami még most is működik, de jelenleg csak az igazgató tanács vezetésével. Önnek kell átvennie a vállalkozást. Rik csúnya pillantást vett Ruizra, aki megköszörüli a torkát, mintha valami rosszat mondott volna. Lehet, hogy ő sem így ismerte a történetet. Oké, okay, legyen, vonom meg a vállam. Legalább tudok némi tiszta pénzt is kivenni ebből az egészből, ha eladom a gyárat. Ami azt illeti, nem adhatja el. Hogy mi? vonom fel a szemöldököm. Ruiz lapozgatni kezd a papírok között, majd elém tolja az egyik oldalt. Csak akkor kapja meg az örökségét, ha vállalja, hogy átveszi a cég vezetését. Nem adhatja el sem a gyárat, sem a márkát. És ha én nem akarom, akkor nincs pénz, szólal meg Rik. Ez az örökséged így, ahogy van. Vagy egyben veszed át, vagy semmit se kapsz. <gül> szóval ez a buktató, bólogatok. Mondhatom, szépen megvezettél. Nem vezettelek meg. Azt mondtad, hogy nem akarod ezt az utat folytatni, és nem is akarsz a piszkos pénzből élni. Gondolj ezekre úgy, mint egy szükséges rosszra. A gyárral szinte nem is kell foglalkoznod, ha van ott egy embered, akiben megbízol. Úgy fogd ezt fel, mint egy kiskaput, ne úgy, mint plusz terhet. Ebben van valami. Így gyakorlatilag nem kellene anyám drogokból megszerzett pénzét használnom, hanem elég lenne a tekilából befolyt összeg. Bár egyáltalán nem értek a cégvezetéshez, de szerencsére annyi pénzem lesz, amiből simán megfizethetek egy erre alkalmas személyt. Rendben, vicentek. Nem akarja átolvasni a szerződést? ráncolja a homlokát Ruiz. Maga ügyvéd, igaz? Igen. És maga szerint jól járok ezzel? Mindenképp. Akkor ide azt a tollat. Közelebb tolja hozzám a szerződést, és ráhelyez egy tollat. Nem gondolkodom túl sokáig, mert tudom, hogy a végén még meggondolnám magam. Most kell cselekednem. Minél előbb egyenesbe jövök, annál hamarabb elhozhatom magamhoz joe t És jelenleg semmi más nem jár a fejemben, csak az, hogy neki így lesz a legjobb. Megfogom a tollat, és egy gyors mozdulattal szignózom a papírokat. Ahhoz képest, hogy néhány nappal ezelőtt még hallani se akartam erről, most mégis megtörténik. Fel sem fogom, és Ruiz már mosolyogva gratulál az új jönözerzett vagyonomhoz. Én nem ízzavarom önöket. Amennyiben kérdése van, keressen bátran. Nyújtja át a névjegy kártyáját. Köszönöm, vicentek. Utoljára még kezet fognak Rikkel, majd Ruiz határozott léptekkel kisétál a lakásból. Olyan gyorsan történt minden. Képtelen vagyok feldolgozni, hogy ez mind az enyém. Erőtlenül, kóvályogva sétálgatok körbe-körbe. Igyekszem felfedezni a szoba minden egyes kis részletét, de az agyamhoz semmilyen információ nem jut el. Még mindig nem tudom elhinni, hogy szinte egy csettintésre fenekestül felfordult az életem. – Na, tetszik? – kérdezi Rick, aki még mindig a konyha pultot támasztja. – Ez… Én még… – Égen, tudom, de meg kell szoknod, hogy mostantól ez az új életed – – Vállalkozó lettél, egy igazi főnökasszony, aki nem élhet a putriban. – Rendeljek egy kocsit a költözéshez? – Mihez? – horkantok fel. – Akkor járnék a legjobban, ha felégetném azt a dombot. De mivel nem az enyém, így jobb, ha nem teszem. Csak néhány cuccom van, amit meg akarok menteni, a többi mehet a kukába. – Akkor én most elintézek néhány dolgot, aztán visszajövök érted, és elviszlek. Ehhez jutok szóhoz. Így csak bólogatok, mire sarkon fordul, és kilép a lakásból. Egyedül maradtam. Egyedül. Egy olyan penthouse lakásban, amiről még csak álmodni sem mertem soha. És most az enyém. Tényleg úgy érzem magam, mintha valamilyen mesébe csöppentem volna. A csóró lányról kiderül, hogy hercegnő, és boldogan él, amíg meg nem hal. Már csak egy szőke herceg hiányzik az egyenletből. Kit akarok átverni? Ki áll a tökömnek, szőke herceg, A pasik minden csak elrontanak. Alaposan körbejárom az egész lakást, és felfedezem benne az összes szobát és helyiséget. Csak a fürdőszoba nagyobb, mint az a ház, amiben eddig éltem, és a csillogó márványtól még nagyobbnak tűnnek a terek, mint amekkorák. A hálóba lépve első dolgom, hogy belehuppadjak a hatalmas francia ágyba, ahonnan pont rálátni az Eiffel toronyra. Alig várom, hogy este is láthassam a kivilágított kaszinókat és szállodákat. Ez a hely valami csodás. Még fel kell dolgoznom, hogy ez mind velem történt, de most úgy érzem, végre sinem van az életem. Felveszek valakit, aki intézi a gyárügyeit, a mocskos pénzt mondjuk eladományozom, és szépen csendesen éldegélek majd itt Joell-lel. Végre nem kell Hanától szívességet kérnem. A Apropó Haná. Na, azt még nem tudom neki, hogyan adom elő ezt az egészet. A szavaiból úgy vettem ki, nem igazán volt oda anyámért. Talán azért, mert apa miatta hagyta el az előző feleségét. Így az ő személyben mindig is csak a harmadik fél volt. De ezt velem sosem érzékeltette. Úgy nevelt, mintha a saját gyermeke lennék, amíg még Los Angelesben laktunk. Sőt, azután is, hogy visszakerültem hozzá apa halála után. Nem hiszem, hogy könnyen meg fogja érteni ezt a helyzetet, de talán nem is kell mindenről tudnia. Elég, ha azt tudja, hogy hamarosan minden jóra fog fordulni. Amikor Rick visszaér, csak rám csörök, hogy a torony előtt vár. Felkapom a kulcsot a konyhapultról, bezárom az ajtót és a lifthez lépek. Át kell gondolnom, hogy miket akarok elhozni a régi cuccaim közül. Nem akarok megváltozni, nem akarok új életet, de a múltban se ragadhatok. Hű maradok önmagamhoz, és ahhoz az egyszerű lányhoz, aki mindig is voltam. A liftben megnyomom a földszint gombot, és elindulok lefelé. De a következő emeleten megállunk. Ahogy kinyílik az ajtó, egy fiatal srác mosolyog rám. Hello! Köszön, amikor belép a felvonóba. Szia! vicentek felé. A lift ismét elindul, én pedig előveszem a mobilomat, hogy megnézzem, mennyi az idő. Vendégségben? Kezdeményez beszélgetést a srác. E, – Nem, most költöztem ide. Kék szeme szinte világít, amikor rám néz. Nem is egyszerűen néz. Szabályosan méreget. – Ez jó hír. Húzza szélesebb mosolyra a száját. – A legfelsőre? Úgy hallottam, hogy ott egy ideje már nem laknak. – Igen, oda. – És? – Egyedül? Már vártam ezt a kérdést. A pillantásából látom, hogy nem csak a jó szomszédi viszonyt szeretné velem ápolni. Héhetetlen, hogy a férfiak mindenre képesek rálepülni, ami él és mozog. Egyedül igen, bólogatok. Akkor úgy tűnik ez ma a szerencse napom. Azt majd meglátjuk. Felnevetek, amikor megáll a lift. A srác előre enged, de jó esél csak azért, hogy megbámulhasson hátulról is. Ismerem a fajtáját. Gyorsan szereznek nőt, aztán még gyorsabban le is passzolják őket. Nem fogok belekeveredni egy ilyen futókalandba, főleg úgy, hogy egy lakunk. Bár ami azt illeti, elég jól néz ki, és én is magányos leszek abban a hatalmas lakásban. Közösen lépünk ki az ajtón. Remélem még találkozunk, mosolyog rám még egyszer utoljára, majd felteszi a napszemüvegét és elsétál. Nem szeretem a döntetlent, így én is megnézem magamnak. Magas, sportos alkata arról árulkodik, hogy nélkül is ugyanilyen kellemes látvány nyújtana. Azt hiszem, mégis át kell gondolnom azt, hogy nem lehet köztünk semmi. – SZOFIA! – a hang irányába fordulok. Réke egy nagy fekete autó mellett áll, ahonnan felém mint így elindulok a kocsihoz. – Ez meg mi volt? – viccent a srác után. – Csak köszöntem az egyik szomszédomnak, vonom meg a vállam. – Óvatosan a haverkodással! – Nézz utána gyanakvóan. Köszi a jó tanácsot, majd lehet, hogy megfogadom. Ezzel beszállok az autóba. Kedves tőle, hogy aggódik, de ő nem az apám. Tőle már megtanultam mindent a férfiakról, úgyhogy nincs szükségem arra, hogy valaki peszt ráljon. Eddig is tudtam magamra vigyázni. Ezután is menni fog. Amikor leteszem a szakadt bőröndömet a fényes padlóra, csak akkor tudatosul bennem, mennyire meg fog változni az életem. Megkönnyebbültem, hogy nem kell többi a számlák és a lakbér miatt aggódni. Valamint ennyi pénzzel azt is megengedhetem magamnak, hogy joel egy menő magánuvodába járassam. Eddig még azt sem tudtam, hogyan fogom felnevelni őt, de most már érzem, hogy minden rendben lesz. Rik segít behozni a másik bőrrendöt, és leteszi az enyém mellé. A hűtőt feltöltöttem, mondja. A portás is tudja a számomat, de ha bármire szükséged van, akkor csak hívj. Ruiz még egy párszor el fog jönni a cégügyei miatt, de majd egyeztetünk időpontot. Miért segítesz nekem ennyit? Édesanyádnak is én segítettem, vonja meg a vállát. Amolyan testőrként. Akkor elég szarul végezted a munkádat, húzom el a számat. Csak miután kimondtam, akkor döbbenek rá, hogy talán ezt nem kellett volna. Rik arc kifejezése egészen megváltozik, a tekintete szomorúvá válik. Eddig még nem sokat beszélgettünk, de azt tisztán látszik, hogy hiányzik neki az anyám. Hogy több volt köztük, mint munkakapcsolat. És azt is látom, hogy ő is ugyanolyan magányos, mint én. Jó ét, viccent felém, és elindul az ajtóhoz. Nincs kedved megénni egy sört, szólok utána, mire megfordul. Alaposan végigmér, mintha nem értené, miért hívom meg. Nem vettem sört, se baj. Én mindenre gondoltam, paskolom meg a bőröndömet, mintha csodálatot vélnék felfedezni a szemében. Te sört hoztál a bőröndödben, fordul visszafelém. Valahogy el kellett hoznom, vonom meg a vállam. Hitetlenkedve csóválja a fejét, majd nagyot sóhajtva elindul felém. Előveszek a táskámból két üveget, és az egyiket felé nyújtom. Lecsavarom a kupakot, és a nappaliba megyek, ő pedig követ. Elég jó kis lakás ez, mondom. Azt hiszem, meg fogom szokni az itteni életet. Leülök a kanapéra az ablakkal szemben, rik pedig mellém telepszik. Kocintunk az üvegekkel, majd belekortyolunk. Szóval az anyám fontos volt neked, igaz? Nagyot sóhajt és hátradől. Igen, nagyon is. Ti ketten honem, oh, rázza meg a fejét. Egyáltalán nem, semmi erről nem volt szó, Ő inkább a amolyan testvérféle volt nekem, mintha a húgom lett volna. De azt mondtad, hogy neki dolgoztál? Igen, így ismerkedtünk meg, de egy idő után szorossá vált a kapcsolatunk, mikor nehéz helyzetbe került. Együtt vészeltük át azt az időszakot, és ettől még közelebb kerültünk egymáshoz. Nagyon furcsa érzés az anyám életéről beszélgetni. Eddig semmit sem tudtam róla, most viszont lehetőségem nyílik megismerni őt, még ha csak másodkézből is. Azt még nem tudom eldönteni, hogy meg akarom-e ismerni, de gyanítom, hogy a kíváncsiságom úgyis győzedelmeskedni fog. Apám nem sokat mesélt róla, csóválom a fejem. Nem tudom, hogy azért -e, mert nem akarta, hogy tudjam, milyen ember volt, vagy azért, mert neki fájt róla beszélni. Felállok, és a bőröndömhössét állok, amiből kiveszem a levelet és a fotót. Majd visszamegyek Rik mellé, és felé mutatom őket. Csak ennyit tudok róla. El se a levelet, rögtön megszólal. Erre emlékszem, bólogat. Ezt én vittem el Olivernek, hogy adja oda neked, amikor már elég nagy leszel ahhoz, hogy megértsd a dolgokat. Akkor az apám nem sokat nézett ki belőlem, ugyanis 17 voltam, amikor megkaptam rik elmosolyodik. Csoda, hogy egyáltalán odaadta. Ez pedig... Vizsgálja meg a fotót. Azt hiszem, akkor készült, amikor megnyitotta a kocsmáját Tihuánában. Tihuáná? Kérdezek vissza. Igen, egy ideig Mexikóban éltünk. Ez egy elég kalandos történet. El kellett hagynia az államokat, mert bajba keveredett. Így Mexikóba költöztünk, de aztán ott is gondjai akadtak, úgyhogy visszajött ide. Ezt nem értem. Ha innen menekülnie kellett, akkor miért jött vissza? Mint mondtam, ez egy kalandos történet, húzza halvány mosolyra a záját. Egy este kevés ahhoz, hogy megtudj mindent az anyád életéről. Talán jobb is, ha minél kevesebbet tudok, emelem fel a kezem védekezőn. Így is van, mit feldolgoznom. Rik kiissza a sörét, majd feláll a kanapéról. Most magadra hagylak. Pihenj, gondold át a dolgokat. Élveszt ki az új életed. Az ajtó felé indul, mire én is felpattanok, hogy kikísérjem. Azon kapom magam, hogy sajnálom, hogy itt hagy. Egyrészt nem akarok egyedül maradni, másrészt megnyugtat, hogy a közelemben van. Először nem keltett túl jó benyomást bennem, de most már kezdem érteni, hogy az anyám miért ragaszkodott ennyire hozzá. Biztonságban érzem magam a közelében. Holnap is jössz, kérdezem, ahogy az ajtóhoz érünk. Meglepetten néz rám, és elgondolkodik. Beszélek ruiz a cégügyében. Jobb lenne minél hamarabb elintézni a papírokat, hogy haladhasson a munka. Oké, okay, bólintok. Utána elhozom az iratokat, amiket alá kell írnod. És ha gondolod, elviszlek vásárolni, vagy ahova akarod. Az jó lenne, mosolygok rá. Csak áll előttem, és néz, mintha beleveszne a gondolataiba. Jó itt. Mondja végül, majd kilép az ajtón. Megnyugtat, hogy nem egyedül kell mindent végigcsinálnom. Hűségesnek és segítőkésznek tűnik, mert remélem nem ismerem félre. Kibontok még egy sört, és megkeresem a mobilomat. Az ablak elé sétálva tárcsázok, és reménykedem, hogy nincs még túl késő a hívásomhoz. – Szia, anya! – szól bele Joel. – Szia, picim, hogy vagy? Jól érzed magad? – Igen, jól érzem magam – érkezik a válasz. – Mikor jössz? – a szívem összeszorul. Még ennyi idő után se szoktam hozzá ehhez a kérdéshez, de legalább tudom, hogy hiányzom neki. – Nem sokára megyek és meglátogatlak, ígérem. – Hana beszélni akar veled – motyogja, majd hallom, hogy átadja a telefont. – Minden rendben – kérdezi már háná. Elég késő van. – – Igen, persze, ne haragudj csak. Nagyon hosszú napom volt. Ugye nem aludtatok még? – Nem, épp most készültünk az altatáshoz. – Akkor jó. Csak azért hívtalak, mert uh, magam sem tudom, mit mondjak. Szóval kaptam egy jobb állást, és uh, úgy tűnik, hogy kicsit jobbra fordulnak a dolgaim. – Ez nagyon jó hír, és mit fogsz csinálni? – Egy kaszinóban fogok dolgozni. Vágom rá gondolkodás nélkül. Tudom, hogy nem kéne hazudnom, de Hannah biztosan nem értené meg az igazi sztorit. Főleg azt a részét, hogy nem tisztességesen szerzett pénzből akarok élni. Így kénytelen vagyok egy ilyen történettel előállni. Jól hangzik, gratulálok. Köszi. Remélem, hogy találok egy jobb lakást, és minél hamarabb elhozhatom Joelt. Csak nyugodtan, ne kapkodjál semmit. De ha úgy érzed, hogy készen állsz rá, akkor segítünk ebben is. Biztos szükségem lesz még egy kis időre, hogy elintézzem a dolgokat, de most tényleg úgy érzem, hogy rendbe tudom hozni az életemet. Büszke vagyok rád. Köszönöm. Figyelj csak, ha úgyis altatás van, beszélhetnék még egy kicsit Joel-el? Persze, már is visszaadom neki. Leülök az ablak elé, és csak nézem a város fényeit, a strip forgatagát, és elképzelem, hogy egyszer majd Joel is itt fog ülni az ölemben. Képzeld, anya, ma bennel játszottunk az udvaron, meséli izgatottan. Komolyan, és mit játszottatok? És csak mondja, mondja és mondja. Imádom hallgatni, ahogy beszél, ahogy nagy lelkesedéssel mesél a napjáról, a barátairól. Igaz, távol van tőlem, de a szívem így is hozzákött. Olyan, mintha sosem váltunk volna el, ugyanakkor minden egyes pillanatban szörnye hiányzik. Nehezen hagytam otthánáéknál, de tudtam, hogy így lesz neki a legjobb, még akkor is, ha csak havon találhat. Attól az egytől rettegek, hogy mit fog szólni, amikor közlöm vele, hogy mostantól velem fog élni. Még sosem aludtam ilyen jól. Valószínűleg egyrészt azért, mert egy olyan ágyban aludhattam, amiben nem szakad le reggelre a derekam. Másrészt pedig azért, mert végre nem a gondjaimon járt az anya egész éjjel. Elindultam egy olyan úton, aminek a végén elérhetem a legfontosabb célomat, és egyelőre ez leköti minden gondolatomat. Csak derűsen és szépen látom a jövőmet, és furcsa, hogy ezt mind az édesanyámnak köszönhetem. Rik rendesen bevásárolt, este már néztem a hűtőbe, de most látom, hogy roskadásig van étellel. Készítek magamnak egy omlettet, és az ablak elé kuporodva eszem meg. Azt hiszem, ez lesz a kedvenc helyem, innen belátni az egész várost. Olyan érzés, mintha én lennék a világ tetején. Belebújok egy farmerbe és egy pólóba, majd lemegyek a lifttel a földszintre. El kell varnom minden szálat, ami a régi életemhez köt. Ezért ma lesz egy húzósabb köröm. A portás jókedvűen köszön, amit viszonzok. Elindulok a kiárat felé, de eszembe jut valami, így visszalépek a pulthoz. Tegnap költöztem be, gondoltam bemutatkozom. Mosolygok az idősebb férfira, aki tegnap is a portán volt. Sophia Jones vagyok. Én lakom a 36 hatodikon. Paul vagyok, a nappali portás. fogunk. Üdvözlöm a Weir Towers-ben. Ha jól tudom, önköltözött be az édesanyja lakásába. Igen, én vagyok, az bólogatok. Szükségem lenne egy kis segítségre. Azért vagyok itt, hogy segítsek. Akkor meg tudnám mutatni nekem a parkolót? Az épület alatt elterülő garázsban csak úgy sorakoznak a jobbnál jobb autók. Olyan típusokat is felfedezek, amilyeneket még soha nem is láttam, még képen sem, nemhogy élőben. Póla hátsó részhez vezet, majd megáll egy tűzpiros kocsi előtt. Ez az öné, mutat rá. Nem mondom, elég szép kis Verda. Annyit még én is értek hozzá, hogy tudjam, egy új mustángot nézek. Csak ennek az árából eléldegélnék egy ideig. És ezek is lép oda Póla a következő két autóhoz. Az egyik egy sötétkék Lamborghini, a másik pedig egy fekete terepjárószerűség, de ezt a típus nem ismerem. Ez milyen kocsi? kérdezem. Egy Lincoln Navigator. Az édesanyja ezt szerette a legjobban. Hm, gondolkodom el. Azt hiszem, mégis a Mustangot választom. Paul átadja nekem a kulcsokat egy kedves mosoly kíséretében. És mi a helyzet a negyedik autóval? Ha jól tudom, anyámnak négy kocsija volt. A negyedik a sofőrjénél van, ő használja. Tényleg, rik. Ő is egy ugyanilyen terepjáróval furikázott el a holmiaimért. Nyilván nem ővette magának azt a menő autót. Oké, okay, egyszerre úgyis csak egyet tudok vezetni, nem igaz? Ezzel kinyitom a mustángot és beülök. A fekete bőrülésbe csak úgy belesüpped a hátsó. A buszok kemény székeihez vagyok szokva, nem az ilyesmi luxushoz. Szerencsére ugyanúgy kell vezetni, mint a többi kocsit, így legalább ezzel nem lehet gondom. Óvatosan kigördülök a parkolóból, egyenesen az utcára, és éjszak felé indulok. Már az illatok is bódítóak, de amikor rálépek a gázra, a motor olyan szexin búk fel, amitől vigyorognom kell. Igaz, hogy kerülő út, de a testemben dolgozó adrenalin arra késztet, hogy az autópályán szeljem át a várost. Ahogy felhajtok rá, a lábam erősebben nyomja a pedált, én pedig egészen belepréselődöm az ülésbe. Hihetetlen érzés. A szabadság érzése. Le sem térek annál a kihajtónál, ahol kéne, inkább megyek még egy pár kört. Végre a magam ura vagyok. Senki nem mondhatja meg, hogy mit csináljak. De tudom, hogy még egy valamit el kell intéznem, mielőtt végre teljesen felszabadulnék. Az északi város résznél letérek a pályáról, és a megszokott útvonalon megközelítem az éttermet. Pont előtte állok meg, az sem érdekel, ha megbüntetnek. Nem akarok sokáig bent lenni. Bezárom a kocsit, és betolom magam előtt az ajtót. Ahogy belépek, Jake egyből felén fordul a pult mögül. – Csak nem méltóztattál bejönni dolgozni? – kérdezi oldalra biccentett fejjel. – Nem, Isten ment. – emelem fel a kezem védekezőn. Csak azért jöttem, hogy elmondjam, baszódj meg. Mától nem vagyok hajlandó meghunyászkodni se neked, se senkinek. Épp eleget nyeltem itt az évek alatt, úgyhogy holnaptól kereshetsz a helyemre valaki más, akit kiakaszthatsz. Felmondok. Meg se várom, mit mond, nem is érdekel. Sarkon fordulok, és kisétálok az étteremből. Jake pedig végignézi, ahogy beülök a musztán Felbőgetem a motort, majd leengedem az ablakot, hogy egy kecses mozdulattal kinyújtson felé a középső ujjamat, miközben gázt adok. Ez most jól esett. Tudom, én is tehetek róla, hogy a viszonyunk így alakult, hiszen belementem, hogy randizzunk. És én voltam az, aki szakított. Nem a legszebb módon, de tisztességesen elmagyaráztam neki, hogy miért nem működne ez a kapcsolat. Ezek után ő úgy döntött, hogy szemétkedik velem, és megaláz. Én pedig egy szót se szólhattam, mert a főnököm volt. Hát most már nem az. Talán még kevés is volt, amit kapott. Amikor újra begördülök a garázsba, leparkolok a helyemre. Gondolom, a kulcsokat majd Polnak kell visszahadnom, hiszen tőle kaptam akkor is, amikor lejöttem. Furcsa egy rendszer, de mivel eddig nem láttam bele a gazdagok luxus életébe, így valószínűleg csak én nem értem, hogy mi miért történik. Kiszállok a kocsiból, és bezárom, amikor lépéseket hallok mögöttem. Hát, ismét összefutottunk, mosolyog rám az a szőke srác, akivel korábban már találkoztunk a liftben. Nem nehéz, egy házban élünk, vonom fel a szemöldököm. A legnagyobb szerencsémre, biccent, amikor elém lép. Még be sem mutatkoztam. Andrei Maximov. Kezet fogunk, de feltűnik a szokatlan neve. Sophia Jones, mutatkozom be én is. Orosz vagy, igaz? Igen, a családom Szentpétervárról való, de én már itt születtem az államokban. Ó, akkor azért nem érzékelek akcentust. Viszont én is felfedezni vélek benned egy kis latin vért. Mexiko? Kolumbia? Dominika, azt hiszem, fintorgok. De ez egy érdekes történet. Nem igazán ismertem az édesanyámat. Sajnálom, ráncolja a homlokát. Ne tedd, legyintek. Nem is olyan vészes, már hozzászoktam. Uh, egész jó fej, és könnyű vele beszélgetni. Talán kicsit idősebb nálam, de az arca kisfiúsan jóképű, amitől nehéz meghatározni a korát. Szóval, nézd milyen a szemembe. Ha esetleg ráérsz este, megéhatnánk valamit. Kedves vagy, de nem igazán vagyok ismerkedős hangulatban. Nyugi, én sem, vonja meg a vállát zsebretett kézzel. Csak elmegyünk a haverokkal egy kicsit kiengedni a gőzt. Iszunk egy sört, beszélgetünk, ennyi. És ha a végén hazáig követlek, nem kell attól félned, hogy zaklatni akarlak. Felnevetek, mire ő is elmosolyodik. Fogalmam sincs, hogy mit akarhat tőlem. De talán most nem is ez a legjobb alkalom arra, hogy bármibe is belebonyolódjak. De ezen a környéken nem ismerek senkit. Jól jöhet, ha van néhány ismerős arc, akihez fordulhatok, ha gondomban. Oké. Okay. Adom meg magam. Hova mentek? Ha megadod a telefonszámot, átküldöm üzenetben a címet. Hm. Játékosan vigyorog rám, amiből sejtem, hogy ez a nem akar ismerkedni Duma csupán hazugság. Kinyújtom a kezem, hogy elkérjem a mobilát. Beleírom a számomat, majd visszaadom neki. Szuper, nem sokára beszélünk, mondja. Majd elindul a saját kocsia felé. Egy piros Ferrari-ba ugrik bele és ahogy a kiárat felé veszi az irányt, még egy utolsót integett nekem. Eddig úgy voltam vele, hogy van elég zűr az életemben, nem akarom ezt még emberi kapcsolatokkal is tetézni. Most azonban azt érzem, hogy valamilyen láthatatlan erő arra kényszerít, hogy este találkozzam vele. Mintha a mai este nem is történhetne másképp. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ha Ruiz által kapott szerződést olvasgatom, hát ha okosabb leszek, de olyan idióta jogász nyelven van megfogalmazva, hogy képtelenség kiigazodni rajta. Hannah vagy Jason persze biztos tudna segíteni, de nekik még nem akarom elmondani, hogy mi a helyzet. Csak akkor, ha már minden egyenesbe került. Ruiz azt mondta, hogy el kell utaznom Mexikóba, hogy megbeszéljük a továbbiakat. Őszintén szólva, egy kicsit sem konyítok az üzlethez, és nem is akarok. Nincs szükségem bonyodalmakra, így is van elég gondom, ami megoldásra vár. Azt viszont értem a dokumentumokból, hogy miket is örököltem, és bizony szép a lista. Csak nézem a nullákat a papíron, és megpróbálom értelmezni, hogy mennyi pénzről is van szó. Gyakorlatilag bármit megtehetnék belőle. Én pedig csak itt tülök az ablakom előtt, és igyekszem felfogni, hogy mit is jelent ez számomra. Azt hiszem, még szükségem van egy kis időre, hogy eldöntsem, mihez kezdjek ezzel az összeggel. Megfogadtam, hogy mocskos pénzből nem fogom felnevelni a fiamat. Tudom, tudom, a lopás sem túl szép, de azzal senki életét nem tettem tönkre. Az anyám által eladott drogok viszont akár több ember életet is követelhettek. Talán keresnem kéne egy alapítványt vagy jótékonysági szervezetet. Az ilyenek mindig tudják, mire költeni az adományokat. Amikor kopognak az ajtón, gondolkodás nélkül kikiabálok. Gyere! Szerencsére csak rikkaz, bár ki más lenne. Minden rendben, kérdezi. Persze, épp ezt a hülye szerződést olvasgatom, mutatom fel a papírokat. De nem igazán értek belőle semmit. Nem is fontos, vonja meg a vállát. Ott voltam, amikor elkészült, nincs benne semmi hátrányos rád nézve. Ez rendben van, de még benne sem bízom százszázalékosan, szóval bármi lehet. Jogos, sóhajtja. Keresek neked egy másik ügyvédet, aki átnézi? Erre nem válaszolok, csak felvonom a szemöldököm. Komolyan úgy gondolja, hogyha ő szerez embert, abban bízni fogok. Szerencsére neki is leesik, mert egyetértően bólogat. Egyébként is már aláírtad, most kezdesz el kételkedni benne? Nem, csak pontosabban akarom tudni, hogy mi szerepel benne. Ahogy gondolod. Akkor mi a mai terv? kérdezi. Nos, állok fel a földről. Szeretnék venni valamit Joelnek, valami kis apróságot. Oké, a környék tele van üzletekkel, szóval nem lesz gond. És arra is gondoltam, hogy hétvégén meglátogatnám. Erre már összeráncolja a homlokát. Biztos, hogy jó ötlet ez? Azt mondtad, hogy nem akarsz beszámolni a fejleményekről a nagynénédnek. Igen, nem is akarok. De ha már felmondtam abban a rohadt étteremben, akkor ki akarom használni, hogy van időm? Felmondtál? Kérdez vissza. Hát, teszem zsebre a kezem. Valami olyasmi. Elküldtem a főnökömet melegebb éghajlatra, és utána mondtam fel. Rik halványan elmosolyodik a szemében pedig némi csodálatot vélek felfedezni. Mi az? kérdezem. Tiszta édesanyád vagy, csóválja a fejét. Annyit mondogatod ezt, hogy a vége még elhiszem. Bár vajmi kevés közöm van hozzá, hiszen sosem találkoztunk, hogy átvegyem a stílusát. Az mindegy, akkor is a lánya vagy, az ő vére. Azért szeretném hinni, hogy apámtól több mindent törököltem. Felhorkant, mire kérdőn nézek rá. – Mi bajod az apámmal? – Az ég világon semmi. Oliver nagyon rendes ember volt. Sajnálom, hogy olyan korán elment. – Én is. – hajtom le a fejem. – Még nem igazán sikerült feldolgoznom. Joelt is alig ismerte. Az emlékek hatására összeszorul a szívem. – Sok mindent köszönhetek neki. Ő tanított meg arra, hogy mindig becsületes és őszinte legyek. Rick erre csak felvonja a szemöldökét. O Oké, tudom, ez nem nagyon jött össze, de te mondtad, hogy tiszta anyám vagyok, mentegetőzöm. A fejét csóválva az órájára néz. Az üzletek még nyitva vannak egy ideig. Indulunk? Mintha direkt terelné a témát. Akárhányszor szóba jön az apám, ő ezt csinálja. Menjünk, bólintok. Úgyis időben haza kell érnem. Programod van? Nézd rám, miközben az ajtó felé sétálunk. Ami azt illeti, igen. Azzal a srácsal találkozom, akivel összefutottam a házban. Nem biztos, hogy ez jó ötlet. Női megérzés? vonom fel a szemöldököm. Nagyon vicces, válaszolja gunyorosan. Minden esetre figyelj, hogy kivel barátkozol, főleg ezekben a körökben. Milyen körökben? Hát egy ilyen lakást nem mindig a tiszta üzletemberek vesznek maguknak. A legtöbb itt lakó, jó eséllyel fehér galléros bűnüző. Amilyen anyám is volt? Pont olyan, Bólint. Épp ezért ismerem őket. Ha távol akarod tartani magad ettől a világtól, ne kever egy közéjük. Köszönöm a tanácsot, majd ha szükségem lesz rá, megfogadom. A fehér csóválva nyomja meg a lift hívógombját. Nem vagyok már kislány, tudok vigyázni magamra. De azért kedves tőle, hogy így aggódik értem. Nem ismered még ezt a világot? – mondja, amikor bezáródik mögöttünk a lift ajtaja. – És jobban teszed, ha messzire elkerülöd. A játékboltba lépve elfog a rosszul lét. Eddig mindig az árcédulákat kellett néznem, és az alapján választottam ajándékot, most pedig nem kell semmi mással foglalkoznom, csak azzal, hogy mi tetszik meg. Sorról-sorra járjuk körbe az üzletet, hogy minél megfelelőbb játékot találjunk. – Szóval, hogy lesz ez a pénz dolog? – dörzsölgetem a kézfejem. – Hogy érted? – Hát, hogy van egy számlám, vagy megkapom egy aktatáskában az összeget? Vagy te osztod be, hogy mire és mennyit költhetek? – Jelenleg nálam vannak a bankkártyáid, úgyhogy ne csesz fel, ha meg akarod kapni a pénzedet. – Nehéz lesz, de megpróbálom. – Hunyorgok rá. – Az anyámmal hogy csináltátok? – Mármint ezt. – ő csak egy kevés készpénzt tartott mindig magánál, valamint egy kártyát vészhelyzet esetére. De a legtöbbször én is vele voltam, és nálam volt minden egyéb. Bankkártyák, hitelkártyák, és ha kellette, egy nagyobb összeg készpénzben. Öh, én nem fogok olyat csinálni, amihez sportáskában kell átsúsztatni az asztal alatt a százezreket, úgyhogy inkább kérnék egy kártyát. A kezemet nyújtom felé, mire benyúl a Jackie a -e belső zsebébe, és előhúz egy kis bőrtárcát. Átadja nekem a kártyát, amit alaposan megvizsgálok. Hm, nem is rossz, bólogatok elismerően. Platina. Azt hittem, hogy nem akarod használni a piszkos pénzt, motyogja Nem is, rázom meg a fejem, de ez most sürgős ügy. Majd jóvá teszem, ha már lesz saját pénzem. Zsebre vágom a kártyát, és tovább nézegetem a játékokat. Valami olyat akarok neki vinni, amitől eláll a lélegzete. A legutóbb csak egy apróságra futotta, de most igazán ki akarok tenni magamért. Azzal együtt, hogy gyakran látogattam, elszalasztottam két évet az életéből. Azt akarom, hogy tudja, ő számomra mindennél fontosabb. Tudom, ezt nem ajándékokkal kell kifejezni, de mindent meg akarok neki adni, amit csak lehet. Amikor ránézek egy kis vonatra, egyből tudom, hogy ez az igazi. Már szinte látom magam előtt Joel szemét, amikor kibontja és meglátja. Repdesni fog az örömtől. De ahogy meglátom az árcédulát, az én szemem inkább jojózik, mint lelkesedik. – 120 dollár ezért? – akadok ki. – Nekem egész pofásnak tűnik – vonja meg a vállátrik. – Az egy dolog, de… – Hé, nyugi! Csak fogd meg, aztán vigyük a kasszához. Ilyen egyszerű ez. – Mennyi pénz van a kártyán? – Biztosan több, mint 120 dollár. – húzza fel a szemöldökét. – Igaza van még hozzá kell szoknom, hogy ne azt nézzem, mit engedhetek meg magamnak, és mit nem. De egyszerűen csak azt látom, hogy mennyi pénzt adok ki, amikor régebben ezért napokig dolgoztam. Veszek egy mély levegőt, megfogom a játékot, és elindulok a pénztár felé. Rick végigkövet, és tisztes távolságból figyeli az eseményeket. Amikor átnyújtom a bankkártyát, a szívem dobban. Főleg azután, hogy a kasszása szatyorba tette a vonatot és a blokkot. További szép napot! Mosolyog rám, kedvesem. Köszi! Megfogom az acskót, és a kijárat felé veszem az irányt. Rik utánam jön, az utcán találkozunk ismét. Na, milyen érzés? kérdezi. Őszintén furcsa, de a jó értelemben. Megkönnyebbültem. Kell egy kis idő, az biztos. Hidd el, könnyű lesz megszoknod. Nem hiszem, rázom meg a fejem. Az egész életemet úgy éltem le, hogy küzdenem kellett a pénzért és az életben maradásért. Nehéz átállítani az agyamat arra, hogy bármit megvehetek, amit csak akarok. Ha te mondod, vonja meg a vállát. Talán nem hisz nekem, de én tudom, hogyan érzek. És az, hogy csak úgy szórjam a pénzt, nem az én műfajom. Nem akarok átesni a ló túloldalára, kivéve talán akkor, ha erről van szó. Alig várom, hogy Joel kinyissa az ajándékát. Biztos vagyok benne, hogy ez a kis vonat tetszeni fog neki, mert egyszer már vittem neki egy hasonlót, és odáig volt érte. Szépen becsomagolom, hogy izgalmas legyen, amikor kibontja. Rick még mindig rossz ötletnek tartja, hogy Los Angelesbe utazzak, de nem lesz belőle baj. Csak vigyáznom kell a nagy pofámra, nehogy elszóljon magam. Bár így belegondolva teljesen érthető az aggodalma. Amikor végzek a csomagolással, ránézek az órára. Andrei azt írta az SMS-ben, hogy tízkor találkoznak, úgyhogy felveszek egy tiszta pólót, és lesétálok a garázsba. A musztángal megyek, mert fogalmam sincs, hogy milyen helyre hívott Andrei. Remélem, nem valami puccos, snobok által látogatott bárba, ahova csak öltönyben és koktélruhában lehet bemenni. Ha mégis ilyen lesz, azt hiszem, azzal a lendülettel fordulok is vissza. Szerencsére kívülről sokkal normálisabbnak tűnik a kocsma, mint amire számítottam. Leparkolok előtte, és besétálok, hát ha megtalálom őket. Andrei rögtön kiszúr a terem hátsó részéből, és felél mint. Ötenülnek egy asztalnál, a hatodik szék még szabad, úgyhogy arra veszem az irányt. Hangosan szól a zene, így alig hallom, ahogy mindegyikük bemutatkozik, de igazából mindegy is. Úgysem fogom tudni megjegyezni a nevüket. – Ezek szerint ide találtál? – mosolyog rám, Andrei. – Nem volt nehéz? – vonom meg a vállam. Andrei helyjel kínál, természetesen maga mellett. Rajta kívül még négy srác ül az asztalnál, így egyedüli nőként kicsit kellemetlenül érzem magam. Ez viszont őket egyáltalán nem zavarja. Úgy folytatják tovább a beszélgetést, mintha mi sem történt volna. Amikor a pincérnő megjelenik, megértem, miért járnak ide. Mini szoknyában és szűk felsőben flangálva veszi fel a rendelést, miközben a fiúk jól meg is bámulják. Mivel mindenki sörözik, én is azt kérek. Milyen fajtát? Kérdez vissza a lány affektáló hangján. Nagyot, válaszolom. Úgy néz rám, mintha nem lennék normális, de Andrei csak nevet. Miller jól lesz, köszi. Segít ki. Nem, mintha nem ismerném a sörmárkákat, de ahhoz vagyok hozzászokva, hogyha kérek egy korsó sört, akkor nem kérdezősködnek, hanem hozzák és kész. Ez a pincérlány viszont úgy sétál el, hogy tudom, a pultnál én leszek a tárgya. – Köszi! – viccentek Andrej felé. – Nem gondoltam, hogy erre felé ilyen nehéz sört rendelni. – Miért? Eddig merre rendeltél sört? – Hát nem ezen a környéken. – Zárom rövidre a beszélgetést. – De te profi vagy benne. – Sok évnyi gyakorlás van mögötte. – Húzza ki magát. – Fogalmam sincs mennyi idős lehet, de néhány évvel biztosan fiatalabb vagyok nála. – mivel a többiek szépen elbeszélgetnek, így kettesben folytatjuk a csevegést. És mivel foglalkozol? Kérdezi. Most épp semmivel. Megvonom a vállam, de aztán rájövök, hogy elég hülyé hangzik a számból, hogy semmit sem teszek, amikor épp most költöztem be egy több millió dollárt érő lakásba. Hamarosan átveszem a családi üzletet, folytatom. Milyen üzletet? Ráncolja a homlokát. Van egy üzemünk Mexikóban, a nagyapámé volt, és most rajtam a sor, hogy felvirágoztassam. – Ne érts félre, de értezte bármit is egy gyárvezetéséhez? – vonja fel a szemöldökét. – Kurvára nem tudom, mit csinálok – vallom be, mire nagyot nevet. – De ezért vannak nálam okosabb embereink, hogy ezt megoldják helyettem. A bátyám mindig azt mondja, hogy egy vezető akkor végzi jól a munkáját, ha nem kell sokat dolgoznia. – Ez nagyon bölcs gondolat. Azt hiszem, akkor én rohat jóvezető leszek. Épp megérkezik a sörünk, úgyhogy Andrei felém emeli a korsót. Erre ígyunk, mondja, majd az enyémhez kocintja a sajátját. Még a sörnek is jobb víze van, mint azokon a helyeken, ahol eddig jártam. Bizonyára itt nem vizezik fel. És te? kérdezek vissza. Mivel tengeted a napjaidat? Tulajdonképpen abból élek, hogy a bátyám üzlete jól megy, bólogat, ez is a olyan családi vállalkozás. Ő dolgozik, én pedig kihasználom, hogy jó családba születtem. Szóval ő tart el téged? Azt azért nem mondanám. Végül is elvégzek neki néhány feladatot, csak én több fizetést kapok érte, mintha egy idegen dolgozna neki. Szép kis karrier. Bár legalább tesz valamit azért, hogy pénzt kapjon. Az eléggé szíven ütött volna, ha kihasználná a bátját. De miért is? Azt hiszem, szimpatikus nekem ez az André, és nem akarok benne csalódni. Kedves hozzám, és legalább megpróbálta leplezni, hogy ő is ugyanúgy megbámulja a pincérlányt, mint a haverjai. Valahogy én is így vagyok, mesélem. Az ölembe hullott ez az egész, és még nem igazán tudom, hogyan fogok helytálni. Szerintem szerű főnök leszel, mosolyog rám. Csak bele kell szoknod. Mélyre ható tekinteten nem ereszt. Amikor elhívott estére, azt mondta, hogy nem akar ismerkedni. Most mégis úgy szugerál, mint akinek semmi kedve ahhoz, hogy itt fussuk a felesleges köröket, amikor mindkettőnk fejében ugyanaz jár. Én viszont nem fogok kezdeményezni. Hiába játszom el a gondolattal, hogy vajon ruhanélkül is ilyen jól nézhetek ki. Eddig egyik kapcsolatom se tartott sokáig, mert egyszerűen képtelen vagyok megbízni az emberekben. Most sem tervezem, hogy hozzámegyek Andrejhez, azt viszont tudom, hogy időtöltésnek tökéletes lenne. Ott lenne házon belül, még csak kise kellene mozdulnom, ha egy kis szórakozásra vágynék. És ahogy rám néz, miközben beszél, egyértelmű, hogy ő is ugyanígy gondolja. Hé, hey, Szofiá! szólít meg az egyik haverja nincs véletlenül néhány barátnőd, akik ráérnek esténként? Azt hiszem a legjobb, ha erre a kérdésre nemmel válaszolok, ráncolom a homlokom. De ha lenne, akkor sem hoznám a közeletekbe. Egyszerre hördülnek fel. miért? kérdezi egy másik. Mert látom rajtatok, hogy ragadozók vagytok. És ha lennének barátnőim, akkor szeretném őket annyira, hogy nem dobnám a karmaitok közé. Kortyolok bele a sörömbe. Mindannyian jót derülnek a válaszomon. Köst gatyát, Dendi, ez a kis csaj élve megesz reggelire. Nem is húznék vele ujjat, vigyorog rám Andrei. Nagyon helyes. De ezt már nem mondom ki, inkább tovább iszogatom a sörömet. Becsatlakozom a beszélgetésbe, amit az asztaltársaság folytat, de közben a szemem sarkából látom, hogy Andrei néha-néha rám pillant. Imponál a közeledése. Nem vagyunk egy súlycsoport, már ami a hátterünket és helyzetünket illeti. Csoda, hogy egyáltalán kiszúrt magának. Nem vagyok naív. Tudom, hogy ezek a típusú pasik milyen lányokra buknak, és azt is tudom, hogy én egyáltalán nem az a fajta vagyok. Pont ezért esik ilyen jól, hogy mégis ekkora figyelmet fordít rám. Sokáig üldögélünk, még nem csak ketten maradunk. Ekkor döntünk úgy, hogy nekünk is indulnunk kéne haza, ezért Andrei kéri a számlát. A táskámban keresni kezdem a kártyámat, de a kezét a karomra fekteti. Hagyj csak, a vendégem voltál, mosolyog rám. Köszönöm, bicentek felé. Nem mintha a szükségem lenne rá, de azért jó esik, hogy ilyen figyelmes és kedves. Az utcára érve elindulok a kocsim felé, de megállít. Haza viszlek. És mi lesz az autómmal? kérdezem homlokráncolva. Majd holnap elküldök érte valakit, vonja meg a vállát. Szívesen folytatnám a beszélgetést. Kérlelőn néz rám, aminek nehéz ellenállni. Biztos vagyok benne, hogy minden nőt levesz a lábáról, akire csak rápillant azzal a szikrázóan kék szemével. És basszus, még rám is hatással van. – Oké, okay. bicentek lazán. Úgy beszél, mint aki nem először csinálja ezt, úgyhogy gondolom megvan rá a megfelelő személyzete. A saját kocsija irányába mutat, majd elindulunk egymás mellett. – Szóval, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy te örököltél mindent édesanyád után, igaz? – kérdezi. Jól belecsapott a lecsóba, de nem gond, végül is én mondtam el neki. – Igen, így van. – Azért költöztem a házba. De azt mondtad, hogy nem ismerted őt, csóválja a fejét. Azt hittem, ennél jobban már nem kérdezhet bele, erre tessék. Nem ismertem őt, nagyrészte a nagynéném nevelt, de amikor megtudtam, hogy az anyám Vegázban él, ide költöztem, hogy megtaláljam. Persze nem jártam túl sok sikerrel, mert csak akkor futottak össze a szálak, amikor már meghalt. Az egyik embere keresett meg, hogy én örököltem mindent. Érdekes... Húzzál a száját. Szóval az anyád nem akarta tartani veled a kapcsolatot, Mégis mindent ráthagyott. Valahogy úgy. Bólogatok. Hát ez fura. Nekem, mondod? Sóhajtom. Az egész életemet ezzel a szóval lehetne jellemezni. Beszállunk a kocsiába. A városon keresztül indulunk haza, Amit egyáltalán nem bánok. Imádom nézni a fényeket, a kaszinókat, a szállodákat... Már egészen máshogy tekintek rájuk, mint néhány nappal ezelőtt. Annyira távolinak tűnt, annyira idegennek. Most mégis egy luxusautóban furikázom egy milliómossal, miközben arról beszélgetünk, hogy most örököltem egy kisebb vagyont. Mégsem érzem magam közéjük valónak. És nem is akarok az lenni. A garázsba érve Andrei beáll a helyére, majd úriemberhez méltóan kinyitja nekem az ajtót, hogy ki tudjak szállni. Kíváncsi vagyok a következő lépésére, ezért hagyom, hogy ő vezesse a beszélgetést. Azonban semmi különlegeset nem mond, általános témákat hoz fel. Vagy jobban meg akar ismerni, vagy egyáltalán nem. Ezt még nem tudom eldönteni. A lift beszállva megnyomja a 35-ös gombot. Amikor a 36-oshoz nyúlok, ráncba szalad a homloka, de a következő pillanatban már megint mosolyog. Az emeletén megállva kiszáll, kezét a liftajtó érzékelőére érzékelőjére teszi, hogy ne csukódhasson be, majd felén fordul. – Fiatal még az este! – szólal meg egészen más hangon, mint eddig. – Nincs kedved meginni valamit? Fejével a lakása felé biccent, miközben az arcáról eltűnik a mosoly, helyét sejtelmes pillantás veszi át. Számítottam erre a felkérésre, bár azt nem tudom, akarta, e hogy így legyen. Az biztos, hogy régóta ő az első olyan férfi, akivel szívesen töltöm az időmet. Van valami a kisugárzásában, ami vonz, ami nem enged, ami arra késztet, hogy igent mondjak. Még sosem éreztem ilyen erősen, hogy nekem találkoznom kellett vele. Van te kilád? kérdezem, mire felragyog a szeme. Vodka? kérdez vissza. Jó féle? Neked csak a legjobb jár. Tetszik a válasza. Oké, okay, bólintok, majd én is kiszállok a liftből. Az arca nem árulkodik izgatottságról, de én látom rajta, hogy reménykedett a pozitív válaszban. Kinyitja az ajtót és előre enged. A lakása hasonló, mint az enyém. Talán egy picit kisebb, és a kilátás sem olyan tökéletes, mint egyemelettel emellettel fentebről, de így is pazar. A konyhához terel, ahol a fagyasztóból kivesz egy üvegvótkát, mellőle pedig kétfeles poharat. Wow, hűtött pohár! – ámulok el. – Így az igazi. Tölt mindkettőnknek, majd az egyik poharat felém nyújtja, a másikat pedig megemeli. – Így erre a csodás találkozásra! – mosolyog rám. Kocintunk, majd mindketten felhajtjuk a jéghideg italt. Ez nem is rossz, – bólogatok. – Nem szeretem a vodkát, de ez egészen iható. – Otthonról hozatjuk, hogy ne azt a szart kelljen inni, amit itt kapni. Az egy különleges üveg, csak a legkiemeltebb vendégeknek szánom. A lányoknak, akiket felhozol ide, vonom fel a szemöldököm. Meglepem a kérdésemmel, ugyanakkor elcsodálkozik a bátorságomon, hogy így rátapintottam a lényegre. Nos, <tosz> közörüli meg a torkát, nem hozok fel ide akárkit, csak aki arra méltó. És miből gondolod, hogy én ilyen vagyok? Közelebb lép hozzám, és egyenesen a szemembe néz. – Mert te teljesen más vagy, mint azok, akik maguktól kéreckednek fel. Látni akarják a lakást, el akarják mondani, hogy így töltötték az éjszakát, de te ezt megteheted a felső emeleten is. – Szóval azért szúrtál ki magadnak, mert nem a pénzedre hajtok? – Nem, rázza meg a fejét. – Azért, mert látom rajtad, hogy téged a pénz nem is érdekel. Azt mondtad, most örököltél egy kisebb vagyont, mégis egy kinyúlt, metalikás pólóban jöttél el a randira. Á, ah, szóval ez randi volt? Ráncolom a homlokom. Tudod, hogy miért hívtala kell? Mosolyog rám. Igen, tudom, bicentek. Vagy legalábbis reméltem, vallom be. Közelebb hajol hozzám. A tekintetét egy pillanatra sem szakítja el az enyémtől. A pulzuson felgyorsul, miközben a karjával átfonja a derekamat, és magához húz. Szeretnéd megnézni a kilátást a hálószobámból is. Nekem a nappali is megfelel, vonom fel a szemöldököm. Széles mosolyra húzza a száját, majd lehajol hozzám, és határozottan megcsókol. Kellemes érzés fog el, ahogy ölel, ahogy egyre jobban követeli az ajkamat. Elindul a háló irányába. Nem szakadunk el egymástól. Magával húz, miközben a szoba felé hátrál. Eddig sem a jó döntéseimről voltam híres, és talán most is mellé nyúlok azzal, hogy a megérzéseimre hallgatok. De ha valami ennyire jó, akkor attól csak nem lehet bajom. A legrosszabb esetben is ez az utolsó alkalom, hogy itt töltöm az éjszakát. Holnaptól pedig maximum egy kínos biccentéssel köszönünk egymásnak. Szükségem van egy kis lazításra, és Andrei pont ezt adja meg nekem. Egy kellemes kis kikapcsolódást, amiből még bármi lehet. Előző nap tévedtem. Azt hittem, annál jobban nem is lehet ébredni, de most már tudom, hogy mi hiányzott a képletből. Ahogy lassan kinyitom a szemem, és meglátom Andrájt magam mellett, magával ragad a felhőtlen jó kedv. Szenvedélyes és odaadó volt vele egész éjjel, amitől nem tudom letörölni a mosolyt az arcomról. Minden napomnak így kéne indulnia. Ezzel ki is egyeznék. Amikor Andrei kinyitja a szemét, álmosan fordul felém. Jó reggelt, morogja. Jó reggelt. Ugye nem baj, hogy itt aludtam, kérdezem. Dehogy. közelem mászik hozzám, és átkarolja a derekamat. Jó volt így aludni. Szerintem is. Olyan, mintha félig még mindig aludna. A szemét ismét becsukja, és mélyen szuszog, mintha még nem ébredt volna fel teljesen. Hozzám viszont délelőtt jön Ruiz, úgyhogy nem lustálkodhatok sokáig. Még össze kell szednem magam, mielőtt elkezdődik a megbeszélés. Főzök egy kávét, jó? kérdezem Andrejt, aki nem válaszol. Csak legyint egyet, én pedig ezt igennek veszem. Kimászom az ágyból, és belebújok a bugyimba meg a pólómba, majd a konyha felé indulok. A nappaliba lépve elvakít a világosság. A hálóban kellemesen sötét volt a függöny miatt, itt azonban élesen világít a szemembe a nap. Nappal minden olyan más. Este meghitt, romantikus hangulata volt a lakásnak. Most viszont olyan, mintha a valóság jól felpofozott volna. És persze ráébresztett arra, hogy a kialvatlanság szörnyű fejfájást okoz reggelre. Ha nem leszek képes koncentrálni a mai megbeszélésen, akkor cseszhetem az egészet. Minél előbb túl akarok lenni azon, hogy a cég a nevemmel legyen. Onnantól kezdve minden sokkal könnyebb lesz. Megszabadulhatok végre a kézpénztől és az ingóságoktól, hogy tiszta lappal kezdjek. Érzem, hogy ez a nap nagy változásokat ígér. Könnyen megtalálom a kávét, úgyhogy felteszek egy adagot. Kinyitom a fenti szekrényt, hogy levegyek két bögrét, de olyan magasan vannak, hogy lábujjhegyen érem csak előket. Jó reggelt! Az ismeretlen hanga bejárat felől érkezik, de a szekrény ajtajától nem látom, hogy ki a tulajdonosa. Amikor viszont leesik, hogy hiányos öltözékben pipiskedek egy idegen előtt, rögtön becsukom az ajtót, hogy visszaköszönhessek. Először az fut át az agyamon, hogy talán Andréhez jött valaki. Talán neki is van egy olyan embere, mint nekem Rick. De amikor az öltönyös férfi felé fordulok, kifut belőlem az összes erő. Az arcát egyből felismerem. A hidegen csillogó kék szemét, kemény arcvonásait és szigorú tekintetét sosem felejteném el. Annyira meglep, hogy itt látom, hogy hirtelen szóhoz sem jutok. A pólómat viszont lejebb húzom, hogy ne látszódjon ki a bugyém. Te! pillant rám meglepetten. A homlokát ráncolva végignéz rajtam, tetőtől talpig. A legutóbb, amikor összefutottunk, nem volt rólam túl jó véleményel, ezért érthető, hogy mit gondol most a helyzetről. Épp kinyitnám a számat, hogy megmagyarázzam, ki vagyok és mi történt, amikor megjelenik Andrei. Jó reggelt! köszön ránk. Az arcát kémlelem, de semmiféle meglepetség nem látszik rajta. Teljesen természetesen sétál mellém, és tölt magának a kávéból. Látom, találkoztatok, jegyzi meg. Próbálok úgy nézni rá, amivel jelzem, hogy némi magyarázatot várok. Még nem volt lehetőségünk bemutatkozni, jegyzi meg hűvösen a férfi. Ó, persze, kortyol a kávéjába Andrei. Sofia, Ő a bátyám, Viktor. – A bátya? Na, szuper. Nem elég, hogy ilyen lenge öltözetben futok össze egy idegen férfival, ráadásul még azt is hiszi rólam, hogy kurva vagyok. Nem vagyok naív, látom a tekintetében, hogy meg akarja osztani ezt az információt az öccsével. – És látogatóba jött, vagy… – Kezdek bele, mire Andrei elneveti magát. – de dehogy, ez az ő lakása. Átmenetileg ide költöztem hozzá. Ez az átmenet már fél éve tart, és megkértelek, hogy a társaságot hozol, szólj előtte, mordul rá Viktor. Bocsi, gyorsan történtek az események. Összefutottunk a liftben, Szofiával, én pedig meghívtam egy italra. A liftben? ráncolja a homlokát Viktor. Egen, most költözött be fölénk. Képzeld, ő ellen a lánya. Viktor vonásai és izmai még jobban megfeszülnek az anyám nevének hallatán, már ha ez egyáltalán lehetséges. Ezek szerint ismerték őt. Nem is tudtam, hogy van lánya, morogja Viktor. Én sem tudtam, hogy ő az anyám, úgyhogy ez nem lep meg, magyarázom. Alaposan végignéz rajtam, biztos vagyok benne, hogy még benne is élénkenél él a legutóbbi találkozásunk, így a tekintetétől megemelkedik a pulzusom. Akaratlanul is eszembe jut, milyen szemmel nézett rám akkor. Most viszont inkább döbbenten és értetlenül áll előttem. Nekem mennem kell dolgozni. Veti oda hirtelen. Örülök, hogy találkoztunk. Hiába mondja, hogy örül, ezt az arca egyáltalán nem tükrözi, sőt, egyenesen menekül a kialakult helyzetből. Meg se várja, hogy elköszönjünk tőle, sarkon fordul és kisétál a lakásból. a kellemetlen szituációért, néz rám, Andrei. Semmi gond, legyintek. Bár jobban örültem volna, ha több ruhában mutatsz be a rokonaidnak, de nem gáz. Ilyenkor már rég a kaszinóban szokott lenni. Azt hittem, hogy... – Kaszinóban? – kérdezek vissza. – Hát, ha többet meg tudok erről a Viktorról. Azt persze nem akarom elárulni, hogy volt már egy kellemetlen találkozom vele. – Igen, ott. Van egy elég jól menő hely a strip közepén, amit ő vezet. – Amolyan üzletvezető? – Amolyan tulajdonos. – Fasza. Ez is csak velem történhet meg. Mégis mi az esélye annak, hogy pont annak a kaszinó tulajnak az öccsébe botlok bele, aki néhány nappal ezelőtt még kidobott, mert kurvának nézett? Fogalmam sincs, miféle ostoba játékot űz velem a sors, de én szeretnék kiszállni. Most viszont nincs időm átgondolni a következményeket. Ruiz nem sokára megérkezik, és őt nem bugyiban szeretném fogadni. Most mennem kell, nézek az órára. Megbeszélésem lesz. Visszamegyek a hálóba, andrej pedig követ. – Ugye, most nem lekoptatni akarsz? – kérdezi. – Mert ha igen, ez elég szarduma. – Tényleg találkozom van, – magyarázom, miközben felhúzom a nadrágomat. Anyám ügyvédje jön, hogy elintézzük az utolsó simításokat a cégügyében. – Ezek szerint mától igazi üzletasszony leszel? Keresztbe fonja a karját, és a vállát neki támasztja az ajtófélfának. – Valami olyasmi, bólogatok, úgyhogy nem szívesen késnék el. Megértelek, persze. Az ajtó felé veszem az irányt. Andrei kikísér egészen a liftig, ahol megnyomom a gombot. Szóval, kezd bele. Egész jó volt ez az este. Igen, az, mosolyodom el. Ami azt illeti, tényleg jól éreztem magam vele. Még nem tudom, mit akarok tőle, és hogy lehet-e jövője ennek a dolognak azok után, hogy megtudtam ki ő. De mindenképp adnék neki egy esélyt. Most sokkal jobbak a megérzéseim, mint amikor Jake-kel találkoztam. Talán most, hogy végre kezd helyre rázódni az életem, sokkal nyugodtabban kezdenék bele egy kapcsolatba is. Akkor lenne kedved valamikor megismételni, mondjuk egy vacsorával? Jól hangzik, bólogatok. Szuper, akkor majd kereslek. A lift csengetése vett véget a beszélgetésünknek. Beszállok, és utoljára még intek neki. Majd beszélünk, mondom. Szép napot, int vissza, Andrei. Az ajtó lassan becsukódik, én pedig egyedül maradok. Már rég nem éreztem egy kis kalandot ennyire normálisnak. Legalábbis addig az volt, amíg meg nem jelent Viktor. Ha találkozgatni fogok Andréjel, akkor mindenképp kezelnem kell ezt a helyzetet, mielőtt még a bátyja beszámol neki arról, milyen minőségben is találkoztunk először.